У мене теж є лівий телефон, я не казала тобі він удома. На губах Раві з'явився ледь помітний натяк на усмішку. Я ж казав, що ти, зрештою, заведеш собі лівий телефон, сказав він. А навіщо тобі він? В мене їх шість. зітхнула піп, і чомусь це було важче сказати, ніж зізнатися у вбивстві. Це М. Ем. Я погано справлялася після того, що сталося зі Стенлі. Я казала, що в порядку, але це не так. Вибач, я...» – купувала ксанаксу Люка Ітона, після того, як лікар відмовився виписати ще. «Я просто хотіла спати, вибач. Вона опустила погляд на кросівки, на них теж були плями крові, Раві виглядав засмученим і здивованим. «Вибачи, я...» – тихо сказав він. «Я знав, що ти не в порядку, але не знав, що робити. Думаю, тобі потрібен просто час зміна обстановки». Він зітхнув. «Ти мала сказати мені, Піпе, мені байдуже, що це, що б це не було?» Швидко глянув на тіло Джейсона. «Але між нами жодних таємниць домовилися?» «Ми команда, ми команда, ти і я, і ми все виправимо, разом, обіцяю, ми пройдемо через це». Піп хотіла впасти в його обійми, дати йому огорнути себе і зникнути там. «Але не могла, її тіло, її одяг, місце злочину, і вона не могла його забруднити». Здавалося, він це відчув, прочитав у її очах. Він ступив ближче і обережно провів пальцем під її підборіддям, у місці без крові, і це було по-старому. Тож, якщо він помер о 18.30, сказав Раві, повертаючи їй погляд. Як дати тобі залізне алібі на 18.30, якщо ти була тут? Не можна, не така, сказала вона, зазираючи всередину до зростаючої ідеї. Це мало бути неможливо, але можливо, можливо ні. Я думала про це, поки чекала тебе. Час смерті – це оцінка, і судмедексперт використовує три основні чинники. Трупне задубіння – це коли м'язи тверднуть після смерті, трупні плями – це коли кров застоюється всередині, і температура тіла – оці три показники дозволяють звузити час смерті. І якщо ми зможемо вплинути на них – якщо зможемо затримати їх. Судмедексперт вирішить, що він помер через кілька годин після справжньої смерті, а в той проміжок часу у нас із тобою будуть алібі окремо серед людей, під камерами, з незаперечним слідом доказів. Раві задумався, кусаючи губу. «Як же ми вплинемо на ці чинники?» пробіг очима по мертвому Джейсону і повернувся до неї. «Температура, – сказала Піпа, – це головне, – Чим холодніше, тим повільніше настають трупне задубіння і застій крові. Але ще, якщо перевертати тіло до того, як кров устигне застоюватися, вона перерозподілиться. Якщо перевернути тіло кілька разів, можна виграти години, особливо разом з охолодженням. Раві кивнув, оглядаючи приміщення. А як охолодити тіло? Було б добре, якби Джейсон Белл володів компанією холодильників, а не цією фірмою. Проблема – температура тіла. Якщо тримати його в холоді, щоб затримати задубіння і застій крові, тіло стане надто холодним і план не спрацює. Тобто треба охолодити, а потім знову зігріти. Точно, з недовірою хмикнув Раві. Значить, як кладемо його в морозильника, а потім у мікрохвильовку. Не вірю, що ми це обговорюємо, це божевілля, піп, не в морозильник, Сказала Піп, підхопивши його думку, оглядаючи грін-сцен новим поглядом. «Це надто холодно, більше на кшталт температури холодильника, і після того, як ми зігріємо, необхідно, щоб тіло знайшли лише через кілька годин, поліція і судово-медична експертиза. Інакше нічого не спрацює. Тіло має бути теплим і задубілим, а шкіра ще тиснена, тобто кров ще рухається під натиском, якщо це ранок – «Вони вирішать, що смерть настала 6-8 годин тому. Спрацює?» Піп знизала плечима, мало не засміявшися. «Раві мав рацію, це все божевілля. Але вона жива і могла не бути. Це вже краще, ніж альтернатива». «Не знаю, я ще ніколи не вбивала і не уникала покарання?» – шморгнула вона. «Але має спрацювати. Наука правильна. Я багато досліджувала, коли займалася справою не дує. Якщо ми охолодимо його, перевернемо кілька разів і потім зігріємо, має спрацювати. Це виглядатиме так, ніби він помер десь о дев'ятій чи десятій, а ми будемо вже далеко. Залізне алібі. Окей, кивнув Раві, звучить, ну, божевільно, але, думаю, ми зможемо. Добре, що ти така спец у вбивствах. Піп скривилася. Я мав на увазі у вивченні, а не в самих убивствах. Сподіваюся, це перший і останній раз. Раві спробував посміхнутися, але не зміг, переступаючи з ноги на ногу. Але якщо ми справді це зробимо і хочемо, щоб тіло знайшли для нашої зміни часу смерті, поліція все одно шукатиме вбивцю. Вони шукатимуть, поки не знайдуть. Вони мають знайти вбивцю. Піп нахилила голову, вдивилася в очі Раві, своє відображення в них. Ось для чого їй був потрібен він. Він штовхав її вперед або спиняв, коли вона й не помічала. Він мав рацію. Це не спрацює. Вони можуть зрушити час смерті і зробити так, щоб у цей проміжок були в іншому місці. Але поліція все одно шукатиме вбивцю. Якщо вони зраві зроблять хоч одну помилку, тоді ти правий. Кивнула вона, хотіла взяти його за руку, але згадала. Це не спрацює, їм потрібен убивця. Тось мая вбиты Джейсона Белла, Хтось иншии. Тоді...